وهو وحي وان المساجد لله فلا تعبدوا مع الله احدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وأبعض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله مولادا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزنمائی زتمندو محترمو اللہ جل جلال پر منگ آتا سبان لے ایمان پر دولن دیل لے احسان کلے عددی ایمان سرا بیسے خبر کی جیاغا پر منگ آتا سبان لازم دی په موږ منو چې ایمان دې دولت نه روستو لوی دولت اغېنه دموځ دولت چې الله موږ ساتو راکړ نبی اسلام صلی الله علیه وسلم راځي د دعوت په اړه داولت دی ایمان خبره کول چې ته جته ورځې نو اېته د ایمان داوته ورګا دا ایمان نور څه اګا د موږ وایې دغه خبره په نبی صلی الله علیه وسلام ادم مبارک کلي عزتمنو محترم دا به موږ admet tawdir aw haditho ke د دې او مهمه عبادت په دې کې عجیزي په کمال سره د الله په خپل انسان او الله په خپل مقام نهګړي واقع کې د دې نلوي عجیزي دغه باندې موسکټه طریقې چې د الله ذات سره خاص دي موسکټه چې د سیدو ایمان نه ده چې سیده کول الله سره خاص یا درو کومه کې دېل د الله تبار د دې بل چارې باندې شي کمالي عبادت ته کمال عاجزي <سؤال> مداب اغن عبادت ته د دیوی شریعت کې پدې باندې زور دی الله فرمایي فینختم پرجال او رقبان غره د ير په حالت کې د نماز ما پینشت الله وايي مریض ير د مثلا مریض درځي نماز بس په کو باندې اولاله مرید تم غو را پاس باندې سوری منډه دی مرید را کوسي نماز بس لګ دې خدمت مي الله او مزو پس ورلاب باندې سوری دا وخت فيه پس ورلاب باندې کولجي پس ورلاب باندې سفروم کوو مزو کو يم حمد دشمن دې الله یو ربان رجال رجال فرجان لفظ وی رجال لکیږي چې انسان په کو باندې ولالي یوکه کته سجدي ته روکو ته دشمن ورته باندې حمله کوي چې رس ترګي کوي کته شي الله وي خفتم کير علت يې بیا قائمين على الارجل په کو باندې ولالي الله ته مس دشمن د پکې کله نه کله نظر کوي او سرا عبادت کوم او سب کې دشمن د دی حالت کې نماز مادي نشت سو جوګه ژوندونه دمر د هر حالت مستکل اشاره خبره لره چې د بیا ولا مولک ل بیا د کزا کې وګل وخت یو چیر سترګو اشاره خبره لره چې نبي علی کزا کې وګیا دی بل وو د دې نمخ کې کتابړه باندې کول شي کبل تخته کې د اثر لګرو کا ولم او دمو کې لپاره طرق طریقے باندې یې ریط طریقے سره ممکن دي ته وځو اي واجبو بسم الله و شو سپیکر تم ناشي محذب الفاظو کې د دعا ما ځان په وېو فين خفتم پرجالان او ربانن د ګلمول لپاره نماز باندې چې سننا نت اوزا اغه د مشون د بيداي شاله او ماشوم صرف دنیا دا سر باغل او دموز تهم تیری نو دا پا موز کئی دیتیم که چی که بیماری رضی دیتی استحاضا وائی رضی مثال دا سلی لگتا پوز دوینی چی دیو سلی پوز ما تشوی ناو بٹیم لاؤدسو کی بیا دوینی بایی که موز دی کئی چکلا ماشوم پیدای شد آگی ناو تا خو بیا زنانا تا موز نشت تار سلوی اختراز و پوری که بیماری وی او دخو دوران د دماشون دا, دا پیدائش دوران کی چکم ادا ندید استعازا ویلگی گی دی صرف موسکی گی بس ٹیم او دست نوکی بے طریقے لگلے با کہہ رہا چکم ای طریقے صرف موسکی دی عالت کی مقدی زنان اللہ دا موسکی ذاکر اللہ تعالیٰ ویلگی عبادت کی شاعت اریل ویلی سمرات کی منگا تو اسن نخکاری چیدی حالاتی کی اللہ اجازت نوارتی چی دشمن مخامق سبکی اولار دی تا پسی شاتن از مره بند سے شده در اندر دی او تت نماند و دشمن لگی دلی دی او تت نماند و ای در وانی پدی حالت کی ما پی نشتا پدر سے حالت کی چی انسان دا مرد او د جون پا کشمکش کی ما شون پیدا کیی پا حالت کی ما پی نشتا نسر خیال دو آدف و مقابان دی من بخلق موس کو دو خوش یا دغم پا مکا بانی مون موسکو سوچ مکام سوچ واقصدن چینا مصالی میلی اللہ دے جانونا بارکی چی دے حالت کیا ما کنیشتا ممیدہ خوشالی پا تقریبا تقریبا تکم مخلوق راہون شو اداغی بلاول دا انتظام نشکی ریچی اگئی موجود لاولو کئی بسرہ کئی انتظام کئی اندیا دم را انتظام نا ده افلتت ها اهم عبادت ته پدار چه حالاتو کی مورم آو لکلی ته گاڑی کی دئی گاڑی والده باوئے گاڑی تنود رئی لل شکر و بو انتظامی رئی لئی انتظام بکی او داسو رایشت سوید بانی که مستقل انتظام کی زمون کو دارایلوی ما چه کلی تقریبا تقریبا زمون دارایلوی داسه تاریکی سر رئی داده غالی تراز تزینو استامخ کی بلی تراز ما چه زوم رخط کوشش کولیده او جما اندازه نه زمون ریل دی هغه کې علم طالبان علم الفکیا داګې نم بدلګې او پلار باندې تاسو اندازه ته د متعلق متالق په اسانه باندې تاسو اندازه له غول شي د سټس منارو د مسجد ته غوړې چې راوی محراب کوم طرف وي خامغه سړی چې پاباتو باندې ریل تیریږي دا غدا پاباتو راټلګي چې دغه د محراب کوم طرف ته مینار کوم طرف نو عام طور ته تاسو نو مینار او محراب اکثر جماعتو کې ډېر جماعتو کې مخترم زمونږ تقریبا اسانه که سړی پښیشو کې ډبو کې نه نو پاره کی پرم ذمہ داری کی دي شي ځان ته سړی واکه سر تک خپلل چې سګنی زرايي وایي دلاره کې جو ګورمنټم اسکو کو سګرازي نو واټو ګورمنټم نه لګي دوه وروقات باندې سپرانه باندې زیات خړلګي یو نیمټه ګن لاون حقوقي علماء ویلي دي چې مستقلی کې دي شنو مستقلی او کوم مستقلی طریقه سره مز نو بیا چې او چې کله کلی دګر د ځان مسله تفصیله علماو مثلا قادر به قدرت له غیر دی قادر دی او قادر نه دی د علماو مسله او بل <سؤال> عذر من جهه عبادت عذر دی کنه نه دی دغه تفصیلي مسله نه علماو چې کوم د بندگانو طرف عذر دیندي معذور نه حساب کیږي نو دغه بندگانو طرف عذر دی ګار نه عذر نه دی او دغه علماو لکلي چې کله کلی دراشه نو دا سړی د ازا ازا و ده سبحانه نبی علیہ السلام باندې چې مشکلات راځي اذا فزعوا اذا حزبه امر فزع الى الصلاه نبی علیہ السلام باندې سکار پریشان او مستغرب روان دي چې شي پریشاني برا نه غم برا غه فزع الى نبی علیہ السلام مو مستغرب تر صحابه دي ما دروږه راټولو علیہ السلام می بهترین ځای ټائم دې ټین کې د ورکه د نه پلګو یو موږ یو ته اټ زیاد پتاستو او گورن موسکی قرآن کی تقریباً او یاو زیونو کی تقریباً تقریباً اقیم السلات اقیم السلات اقیم السلات دا اللہ تنان اغاز کر دا تا پاکیس تاروح پاکی مثال حدیث تا بار بارا ہوئی نیرونو مثالی ورکڑی نبیل سلام تا پوسکی صحابہونا پینزو نیر علی یا ساڑه روزانا پاگه باندی تیری گی لام بی کور ندب پا ری پاتیشت دکر رنگی پینزم تک استا پروخ باندی گندگی نشی پاتی کن چاگر بی جہنن کو سوزید جہننم لائکشت او دانا نور گناونا مشینوری غلط ہے دوشت ندائیو اہم عبادت ندائیو اجتا سوکر نور عبادتو نی داغیر پر شریف کرا مستقل زی جورورو ترقیب ننے ورکلش لیکن ذکر دیں نوخا محب قرص ندی کہ جوڑ کی سوپیا حان کاغانے جوڑی کی ذکر پکی گئی کہ بہتر حبر لازم ندی جیرک کلی کی دے حان کاؤی حبر ہم زیان تراد یا تلاوت میں داغی دفع دا رہے جان لتلاوت علم دیں نوخا کلی والم محلی والے لازم ندی جی خام محب قرص ندی مدرسی کہ جمعات کھوئی ککور کے ہوئی خودموز در پرا مستقل عبادت خانیر کلی ارز اکی مسجد چه در جمع موز پکی گی ڈاگا ورکول در فرض علماء علیکن دورا باده در پارا حالک تنش مجبوره قوله چه دور دورا دورا پیسی راکه خودا ڈاگی در دا پارا چه کم سی کم داگا نلوشی پاگیبان نجمع کی در لازمی لکن ندو اجنیزت من و مخترم دا نقصان کلر نشینو دا موز د سده جي د سه له نور ملو نه پرانګي دا د انسان د چليرو لپاره وای کی پېشته ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر فحشاء ومنکر نه تمنکای چې موز د موز په حالت باندې وی او د موز هیز یب د موز د علاد عبادت نو ریته نو نه منکای صحاب اخوش باندې لګل له وجه صادق یو مزا الله خیر مسكين پوره پوره قران په کې هغه ویلي پر کاټنه په دې باندې غسه مهنت دې ته ضرورت نه الفاظ نه ویلي کې یا تلاوت نشي کوله هغه سي تم نشي ور کوله هغه سي توجه سره نشي کوله هغه سي اهميت دې د دې اړینه اهمیت هغه په دغه په کار جمعه اهمیت هغه مزدوج زنانه بم راتلې نن به له اسنام دور کې تاسو ته باور لري وو اوس مالیدی زه چې کوم جمعه دین هغه 200 کې یو ګړیو کې یو کې سړي او زه مکه زنانه مشترک دا مطلب نه لري چې دا کې نزدیکی دکه منشه ده د فتنې د وجناد د نبی الله اسلام حدیث په بنا باندې چې نبی الله اسلام ویلي چې زنانو مسکور کې زیات به تر دي د اینې د بیلې چې جمعه کې ناجایز صرف کور کې جایز پیغمبر اسلام کو دی کور کې کور کې به پر ځای ډېر به تر دي مشر د زمانې تکازا رسل نبی الله اسلام د اسلام زیات به تر الته ویلې جمعه ده د کتنې د وجه که مقصد سره من کړشې یا مقصد چې فدنه جوړه شي او زیاته ننسبه سکولونه جوړ کړي تعلیم په ذو دانو او شنا جایز د ټول دنیایي او فنی حیثیت ته بداله الله تعالی و دش ته هم آی فرېش پالسه وکړي الله تعالی به جنت ته وزي او یا بکبر کې را تکامېبي ملاويږي یا پره کې ملاويږي قبر به او داس تعلیم له دنیایي حیثیت سره ډېر پرکار راځي چې د کوم مقصد د وژنې نه نه د دې جنمل کې شي چې په دنیا پیدا شي هغه پیدا کوي خو ځمنو پټه سوال چې هر فرد کې ژونداسي او د یو کس پهشن دی یو فرد پهشن سره به یو پردې سره به پردګی یو پرد نه یو پشن نه نه سبا کمزینو هغه نه به حیاي پیدا کوي برالح زال موضوعه د جماعت د اهميت کورې میخبره کوله چې د موز اهميت کورې میخبره کوله چې ابتدايه دور کې د نبی رسول الله ص السلام څخه سربازانانو هم مسکو خوستو دورو کې بیا ځکه منه شوي شي شو. د فتنه د وجهه منه او پښو چې نه نه باندې اهم شي نظر دی دمس سره د جمعه تن اهمیته دمس سره د امامون اهمیته د جمد مسکه دمس د وجنا دمس د مسائل د از د کلوم اهمیته دا که دمس مسائل څخه بیان لیست مو دې کړی کده امامت کا صحیح نشي دمس که مست که دلتا انتظام شتا سعینی دی جماعت نموز دی مثلا جماعت که سعودیات سب نشتا پکی نشتا ماشی بی خلق نموز که سوچ که دا موز دا وزنا دا دیتولو احمیت خدایت ساته کهو کتابو نا دا مسلو رکشی و جماعتو نا دا سپونو دا پکو رکشی و دا آبادو او موس په کې نه د نه څنګه خبره او اندازی اومه ده ته بیان نو کوم چیز نه اته د ماشوم د پیدایښ په وخت مثلا من ته حیران شوم دا حکومت او شپه لپاره به زمونږه ان شاء الله آیات باندې ترجمه کړ چې دشمن در باندې روان ده په کوم سيډه حکم او کواير په اشاره کا اصله اړه تواچا او موس په لاله لاندې کا نو ویګ نه بیا کوم پیدا شي دا هم کوم کومه باندې یا دا خا دې داس برمرده منځونه چې بیا ار الله یې یادولنی شي داس پتال کوم کومه باندې الله یې بیا دا و وا دا کوم کومه باندې الله ار او یادولنی شي دته سره پیدا کیږي قبر کې نه پیدا کیږي مرګ بیا نه پیدا کیږي څنګه قضا شي وي دا وی ګرځي بخ خپل عمر حساب علماء لیکلي اندازو لګا چې مثلا ترلس کال پوری وو کالو کې چې بالښین ترلس کال پوری درې کاله دا ما په سلور کې یو کله درې کال سلور مونږ نه راواله زوږه سار جوړی اندازو لګا او نیت تړه اولنې سره نه مشکزه و دیم سره نه مشکزه کوم روزانه یو مشکال ا مونږ نه راوږه دا اهم عبادت چې موږ د د کورول ورتا دي الله ککاله پس سلام حدیث موری له دیګه یو پک په جهنم بیس د دې مزه اهمیت ده د دې وجهه سزا به ام سیوا د دې مزه اهمیت ده د هجه سختو سختو حالات کې چې د سترګې ته محتاج شي د سترګې بشرم اس کې نبیونه باندې کوي ورنه د رسر بشرم علماء لیکل دي ایبلی دخ په سر معمولی د روپو د باندې ل تورا رحل اللہ نیمونگا تاثر و مزحمیت پیدا کی او دو خبر ایخیرہ کی کون دا ہو یو خبر ہو دا ملگر راغلے مجاہدین مجاہدین و ملگر زمانگستاس و ملگر او الحمدللہ دا جہاد محنت دہترین محنت راتولی دا اسلام شغیری کدھ جہاد دی کدھ تبلیغ دی راتول دا دین محنت دی صحابہ کو زمانگستاس و کمزور دے صبح جہاد کارم دی صبح ایلم کارم دی سو قدرت سو قدرت اسلامي ټول شعب الحمدلله ما چليږي ټول شعب الدين ابادل پکاروي یو نه انکار مړي ټول پکارار یو اهمیت حمایت ته لګیا پیاوړي ثواب پالنه ته ټول لګي یو نه انکار م کوي چې د ابی رښت تبلیغ کېږي نشته ته جهاد کېږي یا دیسر مکه ما سره کوي د 10 د 10 د خبره موږ بس چې کومه کې لګیا یو کې مهنت کوي دا غینا دی کم سی کم داری کئی کئی سر امداد نکی نو دا غینا دی اغیی مخالفت دی کم سی کم نکی دی. پس دیو چیز مونگا مخترم مولانا مخترم مولانا عبدالعزیز سیب علا که کم انا کس کورونا مولانا عبدالعزیز سیب دی پیصل آباد دوی مولانا الحمدللی برازی ما خام موسق سی کس کورونا که و بیان که نکوشیش منگا تا صدا و کچی کس کورونا تا التا ما خام موس ا دنه خبرونه انڅدي زموږ د جمعې سپیکر دا برق میګنټي نه خراب شي و دا د راشيګي باندې ناراضي باران او باران باندېږي نو اوس څه ډېر کمشګم د 6000 روپو په خرابشي ناګل ان میګنټم راوږی باندې زموږه مختصر وندموږي دا چې اوس په کلانټر په واچو سلیټ اون تا کې چېګه سپیکر داګل ان ځکه سیخان په کېشته په لو کار د یمکو اسی نه پات دي کی يو که سوداسي ملګری ور سپیکر باندې ترجمه کیه الحمدلله کدلته ملګری کم کینی نو تاسو ته هماره دی شيکو نه د یو ولاده په اړه که څوک نو عم به زکو ما نو عم به نو خبره را دره لته رسول ته مسکو مدته په ځای زموږ پروانیشت هډور ملګرو او هغه د دې څخه په دې وجه باندې ما د ملګرو دوه چې لا کو سلېغون کړو او بیا بوله مګنټې نو کای به الله اسمه کای حکتاسو کې سوک ملګری داسې وی چې یاره زمګد الله د کلام هغه کې زمون د ثوابي سوي شي اموده بکه ثواب ملو شي ته په جمعات کې د مرغې د جلاله امراهم دات تاو الله تعالی ب تعالی جنت کې تنظیم کای د دې په برله کتاسو زمون شي سوي نباريو ملګری به ان شاء الله زموږ نرسو ساده لچولي د خپل استدار مطابق کم سے کم 6000 روپیا پر میګنیټ راځي 1500 روپیا میګنیټ دی او 2000 روپیا را بده سړیټ باندې لګيټ 10000 روپیا به لګي مطلب دا نه چې په مها تاسو 8 ورګې ده تاسو توا چې دا 400 روپیا اوس کیږي روپیا ورګې ده می کیږي کم سے کم محبت او ساده چې الله تعالی د تنظیمو کی برابرۍ سَنَا عَدِهُ قُرَانِ بِسْمِ اللَّهِ بِسَلَّهُ تَعْمَنَ